morgen og velkommen til tirsdagens udgave af Euroinvestor Morgenheder. I dag runder vi regnskabet fra det dansk-svenske modselskab Boost, der landede mandag aften. Vi skal også høre om det danske medieselskab Better Collective, der har været på milliardopkøb i Kanada. Men vi starter hos strategerne en og det, der er den seneste deltager i Euroinvestors rundspørg omkring de professionelle syn på markederne de kommende seks måneder. Du lytter til Euroinvestor morgennyheder. Mit navn er Adam Geil. Forbedret indtjeningsevne hos virksomhederne vil at være med til at drive aktierne opad inden for det næste halve år. Sådan lyder vurderingen fra aktiestrategerne i Nordea, som er seneste deltagere i Euroinvestors rundspørge, hvor vi spørger nogle af de mest vidne investeringsfolk i landet om deres syn på markedet de kommende seks måneder. Vi er forsigtige optimister og mener helt overordnet, at den igangværende vending i indtjeningen, altså forbedring af indtjeningsvæksten, over tid vil drive aktiekurserne højere. Markedet har på det seneste været trukket ned af de stigende obligationsrenter og en øget universitet grundet konflikten i Gaza. Men vi tror, der er en overvejende sandsynlighed for, at disse events vil have en midlertidig og aftagende indflydelse på markedet, lyder det fra chefstrategi Josefie Chetty, der tilføjer. De høje obligationsrenter bør ikke tynge markedet så længe endnu, og vi mener, der er en god chance for, at obligationsrenterne er tæt på at have toppet. Derfor mener det også, at investorerne bør have flere aktier i porteføljen end obligationer lige i øjeblikket. Vi er bestemt ikke negative på obligationer, tværtimod, men vi tror stadig, at aktier vil give et bedre afkast over de kommende 12 måneders tid, lyder begrundelsen. Når er, anbefaler at have en overvægte af aktier fra udviklingslandene, også kaldet emerging markets, så gengæld mener de, at man bør have en undervægt af amerikanske aktier. Når det så kommer til, hvilke aktier man skal kigge efter, så er et klassisk investorspørgsmål, om man skal kigge efter vækst eller value-aktier. Og i øjeblikket anbefaler Nordea sine kunder at have et tilt mod value-aktierne. Det skyldes blandt andet, at forskellen mellem performance hos de to typer aktier typisk skifter med cykluser på 10 år, påpeger Josefine Setti. Efter dot.com-boblen brast og frem til finanskrisen performede value, og efterfølgende har vækstaktier givet et markant mere afkast. Vi ser gode grunde til, at vækstaktiers dominans vil være mindre fremadrettet, Særligt grundet forskellen i værdiansættelser lyder fra Josefine Setti, der blandt andet fremhæver, at prisforskellen mellem vækst- og valueaktionerne stadig er markant, selvom den var endnu større, da den toppede i 2021. Grundet denne betydelige forskel i værdiansættelser mener vi, at tendensen i det kommende årti vil være til fordel for valueaktioner, men timing er enormt vanskelig at ramme præcist, så i vores kommunikation til kunderne lægger vi stor vægt på, at anbefalingen ikke er taktisk, men strategisk. Man skal altså have en lang på pointerer hun. Du kan læse mere om når det er syn på markederne samt læse de andre artikler i serien på Euroinvestor.dk. Det danske sportsmedieselskab Better Collective har mandag indgået en aftale om en såkaldt transformerende overtagelse af selskabet Playmaker Capital for godt 1,3 milliarder kroner. Det fremgår af en meddelelse mandag aften. Playmaker Capital hører hjemme i Toronto i Canada, og selskabet ejer en række digitale sportsmedier i USA, Canada og Sydamerika med mere end 200 millioner månedlige besøg. Når transaktionen gennemføres, forventes Better Collective at være markedsleder i Sydamerika med det største publikum på tværs af sine sportsmedier, ligesom positionen i Nordamerika og også vil blive styrket, hedder det i meddelelsen. Overtagelsen sker med 65% af betalingen baseret på aktier i Better Collective, som er børsnoteret i Stockholm, til kurs 270,48 svenske kroner, mens de resterende 35% betales kontant. Opkøbet af Playmaker Capital er på mange måder transformerende for Better Collective og vil være en vigtig milepæl i vores rejse mod at blive den førende digitale sportsmediegruppe. Når opkøbet er gennemført, øger vi vores reach betragteligt særligt blandt det bredere segment af sportsinteresserede, lyder det i pressemeddelelse fra medstifter og CEO i Better Collective, Jesper Søgaard. Playmaker Capital har de seneste 12 måneder haft en omsætning på 55 millioner euro og driftoverskudmål på EBITDA på 15 millioner euro. Bitter Koleftig meldte i september ud, at man arbejder på en børsnotering i Danmark, således at aktien kan blive dobbeltnoteret. Efter en solid og bedre end ventet vækst i tredje kvartal har modselskabet Boost mandag aften opjusteret sine forventninger til den samlede vækst og indtjening i 2023. Det sker i forbindelse med regnskabet for 3. kvartal. Vi demonstrerede en overlægen eksekvering i 3. kvartal med en kraftig acceleration af nettovæksten i omsætningen og en solid stigning i Indtjeningen, hvilket cementerede vores marginer som de bedste i branchen, udtaler Boosts topchef Herman Harlsen i regnskabet ifølge Marketwire. Boost ser nu en omsætningsvækst på mellem 11 og 15 procent og et justeret driftsresultat på 350-390 millioner svenske kroner. Tidligere ventede Boost en omsætningsvækst på 7,5 til 12,5 og justerede det driftsresultat på mellem 300 til 350 millioner svenske kroner. I tredje kvartal registrerede Boost også en endnu højere vækst, da omsætningen steg med 16,7 En del af væksten omkring 6 kom dog fra en fordelagtig valutakursudvikling, da både danske kroner og euro i perioden blev styrket over for den svenske krone. Boost-aktien har haft det hårdt på det seneste, hvor den de seneste tre måneder er faldet næsten 35 procent. Du kan høre mere om Boosts forretning ved at finde Euroinvestors podcast Millionærklubben CEO, hvor medstifter og administrerende direktør Harman Harlsen er gæst hos sine Terp. Det var de nyheder, jeg havde i denne udgave af Euroinvestor Morgennyheder. Husk, at du også kan lytte med på Millionærklubben, som sender kl. 9.06, og at du kan følge nyhederne på yearinvestor.dk i løbet af dagen. Tak, fordi du lyttede med.